Условия и възможности 19-та лекция от 10-та година на Общо култен клас, държана на 31 декември 1930 г. София Изгрев Размишление Ще прочита 135-ти псалом. Когато четете псалмите, трябва да ги превеждате, понеже условията, при които са писани, се различават от днешните. Идолите на езичниците са сребро и злато, дело на человечески ръце. 15 стих Днес идолопоклонство във формите на миналото не съществува, но златото като идол и до сега не е изгубило значението си. И до днес още се кланят на златото. Които се боите от Господа, благословете Господа. 20 стих Ако се преведе този стих на съвременен език, трябва да се каже Благославяйте Господа всички, които го обичате». Не се страхувайте от Господа, но обичайте го. Страхът си е след непослушанието на Адам и Ева. Който се страхува не е свободен човек. Ще прочета 17 глава от Йов. В тази глава се описва състоянието, през което е минал един велик праведен човек. Голяма драма е преживял той. Йов се чуди как е възможно човек, който служи на Бога, да мине през такива изпитания. Във всяко отношение той е бил изправен, считал е себе си за образец на послушание и благочестие. След всичко това е трябвало да мине през такива страшни страдания. Изоставен от Бога, от приятелите си от близките си, той се чуди, защо трябва да бъде така. Като изреждал изпитанията си, той дълго време е размишлявал, търсил и причината за това, но не е могъл да я намери. Не е лесно за човека да мине през такива изпитания. Всеки, който изпадне в положението на Йов, като него ще плаче, ще се моли, ще запитва за причината на своите нещастия. Ще прочета част от 12 глава на Евангелието от Йоанн от 1 до 12 стих. Като четете тази глава, виждате двете страни на живота – външна и вътрешна. Човек може да разбере живота, когато го изучава сравнително, т.е. когато го изучава външно и вътрешно. Човек познава себе си, когато се сравнява с хората. Ако ученият не се сравнява с по-учени от себе си, никога няма да има ясна представа за своята ученост. Ако силният не се сравнява с по-силни от себе си, всякога ще мисли, че по-голям юнак от него няма. Когато ученият и силният срещнат поучени и по-силни от себе си, в първо време те се обесърчават как е възможно да има поучени и по-силни, но после се заражда в тях вътрешен импулс да работят, да достигнат уния, които са излезли напред. Ще кажете, че не трябва да бъде така. Други ще питат, защо се натъква човек на такива състояния? Оставете този въпрос на страна. Трябва ли да питате защо тече водата? Защо вее вятърът? Защо грее слънцето? Това са въпроси, върху които човек може да мисли, но колкото и да мисли, не може да ги разреши. Каквито теории и да се създадат, по тези въпроси, те ще си останат теории. Нищо повече. Може ли свеща да ви каже защо свети? Тя знае, че нейната длъжност е да свети. А онзи, който я е запалил, той знае защо свети. Това не е работа на свеща. Някой се задълбочи, хване главата си между ръцете си и мисли. Какво мисли? Мисли за студа, за хляба, за въглищата. Той вижда, че е студено, а няма въглища. Няма хляб и се страхува, че ще умре гладен. Защо мисли по тези въпроси? Това е негова работа. Но ако само мисли, без да работи, той нищо няма да разреши. Колкото и да казва, че не се търпи студът и гладът, няма какво да прави. Ще търпи. Онзи, който слуша отвън, ще каже, какво от това, че този човек е гладен, че седи в студена стая, че страда? И двамата говорят на различни езици и не се разбират. Единият се оплаква от сиромашията, а другият намира, че не е лошо някога човек да изпита сиромашията. Има случаи, когато човек иска да бъде богат, а при други случаи да бъде сиромах. При известни случаи човек търси светлина, а при други тъмнина. Светлината не действа всякога благоприятно за развитието на човека. Същото може да се каже и за богатството. Ето защо и сиромашията и тъмнината понякога са необходими условия за развитието на човека. Богатството и сиромашията, светлината и тъмнината са състояния, условия, през които човек неизбежно трябва да мине. Като казваме, че хората се нуждаят от права мисъл, имаме предвид тяхното правилно развитие. Това е желанието на всяка душа. Следователно, всеки човек трябва да си дава отчет, право ли мисли или не. Слушайте някой млад човек да казва, че иска да расте, да възмъжее, да има сила да се си бори в живота. Всеки човек е расал, възмъжавал, борил се но какво е постигнал? Друг някой казва че му е дотегнало да се бори. Не му се живее вече. Защо не му се живее? Раницата му е тежка. Щом раницата му е тежка, нека се опита да я свали от гърба си. Той се оплаква от тежката си раница, а се страхува да я свали, за да не я вземе някой. Това е неразбиране на живота. Като живее, човек трябва да се ползва от своите опитности и от опитностите на другите хора, да дойде до вътрешно разбиране на живота. Ако имате една опитност в живота, стремете се да не я повторите два пъти. Някой се е оженил, не е могъл да живее с жена си добре, напуснал я е и е тръгнала да търси втора. Защо му е жена? Ако се ожени втори път, ще направи нови погрешки. Защо иска жена? Да му слугува. Той ще бъде господар, а тя слугиня. Когато жената реши да се омъжи, тя иска да бъде господарка, а мъжът слуга. За предпочитане е жената да стане мъж, да слугува, отколкото да стане господарка и да се омъжи. Същото се отнася и до мъжа. За предпочитане е мъжът да стане жена, да слугува, отколкото да стане господар на жена си. По-добре е човек да слугува, отколкото да господарува. Ако човек предпочите да слугува, все ще научи нещо. Ако иска другите хора да му слугуват, а той да господарува, ще произведе известна дисхармония между близките си, които ще бъдат недоволни от него. Докато хората са заставени да слугуват, всякога ще бъдат недоволни. Друг е въпросът, ако човек слугува доброволно, от любов. Задачата на великите учители в света се свежда именно към това – да научат хората да живеят правилно. Правилният живот се обославя от служенето на Бога с любов, а не с насилие. Бог не иска от хората насилствено служене. Като велик и благ, Бог иска да даде на човека това, което той има. Бог иска да му даде своята любов, своите блага. Той иска да му даде вечен живот, за да се освободи от смъртта, от страданията и от нещастията. Бог не си служи с насилие, но казва на хората, че пътят, по който вървят, не води към вечния живот, нито към безсмъртието. Хората искат да се съединят, да станат силни. Затова мъжът се стреми към жената, жената към мъжа, та да улеснят живота си. Те са на крив път. Дето става съединение, там има експлози. Хората трябва да се съчетават, а не да се съединяват. Държавата и поданиците й, църквата и нейните членове, мъжът и жената, трябва да се съчетават, а не да се съединяват. Между държавата и църквата също трябва да има съчетание а не съединение. Дето има съчетание, там елементите остават свободни. Дето е свободата, там е любовта. Всяка външна връзка е спънка в човешкия живот. Връзката подразбира вътрешен процес. В Божествения свят не съществува никакво съединение и разединение. Там отношенията са свободни, и трайни. На земята хората се съединяват и разединяват, женят се, раждат деца, умират, но всичко това води към страдания, а чрез страданията те се учат. Влязат ли в духовния и в божествения свят, там съществуват други отношения. Мнозина мислят че и на небето ще живеят, както са живели на земята. Там не се позволяват никакви връзки. Там женитби и разводи не стават. Божественият свят подразбира отношения на разумни, възвишени същества. Те живеят по любов и служат на Бога без никакви външни обреди, без каден стъмян. Когато мислите, и чувствата на човека са минали през огъня на любовта, те са толкова пречистени, че отдалече още издават своето благоухание. Това благоухание е по-приятно от благоуханието на тъмяна. С това благоухание трябва човек да се приближи към Бога, да му се поклони в знак на готовност за служене. Ако човек мисли, че стамян и кадилница може да се яви пред Божия алтар, той се самозаблуждава. Служенето на Бога изключва всички външни благоухания, всички външни обреди. Някои свещеници са казвали, че им е дотегнала вече миризмата на тамян, кадилницата, ръсенето с китка, черните раса и келемявки. Защо са им дотегнали тия неща? Защото са стари форми, без съдържание. Сега аз говоря за онези, които разбират нещата. Не е въпрос да търсите противоречие в думите. Всяко нещо, което се върши с любов и със съзнание, има вътрешно съдържание и смисъл. Изгубите ли любовта и съзнателното отнасяне към нещата, всичко се обесмисля за вас. Не е въпрос в отричането на нещата, но в тяхното осмислене. Ние не отричаме нещата, но ги осмисляме. Всяко нещо, което е осмислено, е на мястото си. Човек трябва да разбира нещата вътрешно, за да не изпада в противоречия. Някой следва Божият път, но въпреки това го сполетяват големи нещастия и изпитания. Той се чуди, защо става това. Той се запитва, защо Бог не го пази, а го излага на такива опасности и нещастия. Каквито и противоречиви мисли да минават през главата му, той трябва да мълчи и да изучава както своя живот, така и целокупния. Той ще разбере, че изпитанията са необходими в живота му, както вятърът за дърветата. Не се смущавайте, че от вашите изпитания, като навярващи, някои ще се съблазнят. Ако вярват или се съблазняват, това е заради тях. Къде ще отиде човек, ако се съблазни в Бога и се отдалечи от него? И да се натъква на нещо криво, на злото в света, Човек трябва да има търпение, да види неговия край. Злото има начало и край, а доброто е без начало и без край. Като говорим за църквата и за свещениците, ние ги разглеждаме като процеси, които стават в самия човек. Колко пъти човек с кадилница в ръка обикаля своя храм и казва, че не може да постигне желанията си и ще се замине с отворени очи. Какво ще кажат уния, които са реализирали желанията си? Какво са придобили те? Ние не сме против желанията на човека. Той трябва да има желания, да се стреми да ги реализира, но кои желания трябва да реализира? Има преходни желания, има и вечни желания. Вечните желания водят към вечния живот. Следователно, човек трябва да се стреми да придобие любов, мъдрост, истина, кротост, въздържание, милосърдие, търпение и други. Придобие ли тия добродетели, човек се свързва направо с Бога. Той изпитва вътрешно разположение и мир. Каквото получава, той го получава направо от Бога, без никакви посредници. Не е все едно да получиш любовта направо от източника или от странични извори. Колкото повече отклонение прави любовта, през колкото повече мозък си минава, толкова по-нечиста е. Тя трябва да се филтрира, да мине през неколкократно чистене, докато придобие естествената си чистота. И животът на хората не идва направо от своя първоисточник, затова те умират преждевременно. И съдовете, в които се налива животът, не са чисти. Като влезе в тия съдове, животът започва да се разлага. От една страна съдовете се разлагат, от друга – животът, и в скоро време той изтича навън. Ново вино в нови мехове, е казал Христос. Чист живот в чисти съдове, казвам аз. Какво ще стане с вас, като изтече животът ви навън? Ще кажете, че ще отидете на онзи свят между ангелите. Как ще отидете там? Вие знаете, че за физическия свят е нужно физическо тяло, а за духовния – духовно. Приготвили ли сте духовното си тяло? Ако мислите, че за онзи свят можете да отидете със своите стари разбирания, със старите си желания и навици, вие сте на крив път. Онзи свят, който наричаме духовен, е свят – на вечна хармония, на абсолютна чистота, на пълен ред и порядък. Следователно, искали човек да влезе в божествения свят, той трябва да отговаря на известни условия, да бъде абсолютно чист и здрав, да носи светли мисли и благородни чувства, да има ново разбиране за целокупния живот. Там не се допуща нищо отрицателно. Животът на пчелите дава слаба пристава за Божествения свят. Пчелите се отличават с голяма чистота. Те не допущат в кошара си нищо нечисто и дисхармонично. Ако някоя пчела се разболее, веднага е схвърлят навън. В Божествения свят не се търпи никакво пятно. Не е лесно човек да влезе в този свят. И тъй. Животът има две страни. Външна или физическа и вътрешна или духовна. Докато гледа на живота от физическата му страна, човек го познава от части. Същото може да се каже и за човека. Докато разглеждате човека външно, вие го познавате от части. Казвате за този човек, че има красиво лице, хубави очи, правилен нос, красиви уши и оста, но нямате никакво отношение към него. Обаче, ако се свържете с неговите мисли и чувства, вие изпитвате особено разположение към него. Щом го срещнете, вие сте готови да споделите с него своите радости и скърби. Сега вече го наричате свой приятел. Кой човек наричате приятел? Истински приятел е онзи, в присъствието на когото сълзите пресъхват, а скърбите и страданията изчезват. Приятелят е в състояние да подобри условията на вашия живот. Казано е за Авраам. Че считал Бога за свой приятел. Ако Бог е ваш приятел, ще се оплаквате ли от болести, от сиромашия, от невежество? Никога. Понеже Бог беше приятел на Авраам, Авраам беше богат, учен човек. Едно нещо му липсваше. Без беше. Това не отчаяваше Авраам. Той беше предоставил този въпрос в ръцете на Бога и не се излага. Един ден Бог изпрати при Авраам три ангела да му кажат, че жена му Сара ще роди. Авраам повярва на думите Божии, но Сара помисли, че Бог иска да отиши приятеля си, да се пошегува с него и се засмя. Когато един от ангелите я запита защо се смее, тя отказа, че се е смела. Интересен е фактът, защо Сара се засмя. Нас ни интересува още и въпросът, защо този, който е писал историята на Авраам е отбелязал именно засмиването на Сара. Нейният смях се явява като контраст между думите на Бога и невъзможността им да бъдат реализирани. Това показва че Сара е била жена с положителен характер. Тя е гледала реално на живота. Тя си казала, «Беше време, когато можех да се залъгвам, да вярвам на обещания. Днес, когато се ползвам от опитностите си, не мога да допусна, че жена на моята възраст ще роди дете». Значи, нейният смях беше предизвикан от контраста който се явява от думите на ангелите и нейната напреднала възраст. Какъв по-голям контраст може да съществува днес от този? Възрастна жена да роди дете. Сега, като говорим за контрасти, вие ги виждате навсякъде в живота. Срещате двама млади, които се обичат. Един ден те решават да се оженят. Щом се оженят, Започват да се съмняват в любовта си. Мъжът пита жена си обича ли го? Жената пита мъжа си обича ли я? Това е един от контрастите в живота. Защо трябва да си задават този въпрос нали се обичат? Ако единът пита другия обича ли го, значи любовта им е изчезнала. Каква е тази любов, която се явява и изчезва? На Земята Любовта се явява и изчезва, обаче в Божествения свят любовта е непреривна. Можете ли да питате Бога, обича ли ви или не? На човека може да се създава такъв въпрос, но не и на Бога. Човешкото сърце само по себе си е каменно, студено, като не разгорял се въглен. За да светне и да се стопли, през него трябва да мине електрически ток. Токът, който стопля човешкото сърце, наричаме любов. Значи, влезе ли любовта в сърцето на човека, тя го стопля. Човек трябва да бъде внимателен, да не прекъсва тока на любовта. Човек е дошъл на земята да се учи да прави опити, за да се приспособи към Божествения свят. В това отношение Земята е опитно училище. Човек трябва да мине през това училище, за да научи великите уроци на живота. Той не е готов за небето. Тук той ще пада и ще става, но ще расте, ще се развива. Физическият свят представлява голяма сцена, на която всички хора играят различни роли. В живота си хората са актьори. Те играят роли на цар, на учен, на философ, на крадец, но всъщност нито са царе, нито учени, нито философи, нито крадци. Някой минава за учен, без да е такъв. Друг минава за цар, без да е цар. Трети минава за крадец, без да е крадец. Щом слезе от сцената, той престава да играе ролята си. Когато казваме, че хората не се познават, причината е, че те играят чужди роли. Малцина живеят свой собствен живот. Искате ли да познаете човека, трябва да го видите вън от сцената. Докато е на сцената, той непременно играе някаква чужда роля. Защо играе чужда роля? Учи се. Като знаете това, не се обиждайте, че някой ви е казал една обидна дума. Той е на сцената, вие също и оттам се разговаряте. Не се обиждайте, но вгледайте се в характера си дали имате някаква слабост. Ако приятелят ви казва, че не сте искрен човек, потърсете тази слабост в себе си и вижте, ако я имате, можете ли да я изправите. Вглъбете се в себе си и намерете корена на тази слабост. Тя може да води началото си от някой ваш дядо. Като намерите корена й, вие можете да се освободите от нея. Тъй, щото когато някой ви покаже една ваша слабост, не се сърдете, но благодарете, че имате възможност да я видите. Ще ви каже някой, че сте горд. Ако това е истина, благодарете, че имате възможност да се видите и да се изправите. По какво познавате гордия човек? Той ходи изправен, поглежда на хората от високо, не се огъва лесно. За да се огъне, трябва да е видял нещо особено. Той казва, аз мога да се наведа само тогава, когато срещна нещо, което заслужава навеждането ми. Не е въпрос до навеждането на човека, но до вътрешния импулс в него. Срещат и хора, които се кланят наляво, надясно, а други не обичат да се кланят. Това не показва, че първите не са горделиви, а вторите са горделиви. Когато се произнася за нещо, човек трябва да има право разбиране. Следователно, новият живот изисква ново разбиране. Старите разбирания са детински, с тях не можете да влезете в новия живот. Който е влязал в новия живот не се връща към миналото. Мнозина говорят за новото, за нови идеи, но въпреки това казват, голяма беше нашата любов в миналото. Какво стана, че изгубихме? Ако губите любовта си, това показва, че пътят, по който вървите, не е прав. Не съжалявайте, че сте изгубили любовта си. Това, което се губи, не е ваше. Ако сте изгубили богатството си, не съжалявайте. За вас е важно да бъдете здрави. Какво се ползвате, ако имате богатство, но сте болен? В болницата ще ви обикалят милосърдни сестри и братя, ще ви местят от едно легло на друго, но това нищо не ви ползва. За предпочитане е човек да ходи пеш по планините, но да бъде здрав, отколкото да е болен и да се ползва от уважението на лекарите и милосърдните сестри. За предпочитане е човек да бъде сиромах, но да е здрав и доволен от живота, отколкото да е богат и болен. Животът на здравия човек е живот на вътрешно доволство, на придобиване на знания. И добродетели. Животът на богатия и неразумен човек е живот на удоволствие, които рушат организма и внасят недоволство и разочарование в човека. Ето защо човек трябва да прави разлика между живота на богатия и на бедния, на здравия и на болния. Като наблюдавате хората в света, вие намирате, че имат големи знания че са учени, благородни, добри. Вярно е, че има учени, добри и благородни хора, но вие трябва да ги различавате от уния, които още не са нито учени, нито добри, нито благородни. Те се представят за такива, но в действителност не са. Това не е за упрек, но го казвам, че много от хората, които представят нещата както не са, още не са излезли от болницата. Те са болни хора, които имат нужда от милосърдни братя и сестри и от патерици. Всички се грижат за тях. Искате ли и вие да се грижи Бог за вас, като за болен? Кога майката оказва специални грижи за детето си? Когато е болно. Тя страда, че детето ѝ е болно, и полага всички грижи да облегчи положението му. Когато детето й е здраво, тя се радва. Следователно, когато скърбите и страданията в света се увеличават чрезмерно, това показва, че хората боледуват. Грехът не е нищо друго, освен болест. Може ли при това положение Бог да се радва, не само, че не може да се радва, но Той страда, като вижда как хората сами се измъчват, как едни други се приженяват страдания. Бог взема всички мерки да им помогне. Той изпраща лекари, милосърдни сестри да помагат на болните хора в света. На кого се радва Бог? На болния или на здравия? Бог се радва на здравия човек, който има права мисъл, благородни чувства и постъпки. Здравият и разумен човек е щастлив, защото знае как да използва условията и възможностите, които му са дадени. Условията подразбират външната страна на живота, а възможностите – вътрешната. Когато човек не успява в работите си, причината за това се крие или в условията, или във възможностите. Той има условия, а няма възможности. Значи, дадени му са външни благоприятни условия, а няма възможности в себе си да ги използва. В друг случай, човек има възможности, а няма условия. Щастлив човек наричаме онзи, който едновременно има и условия и възможности. Когато условията и възможностите действат едновременно, човек се развива правилно. Често хората се оправдават за неуспехите си с това, че нямат условия и възможности за развитие. Те не са прави. Условията и възможностите не създават човека Човек господар на условията и на възможностите Ако не работи съзнателно, той ще изгуби условията и възможностите От човека зависи да използва или да изгуби условията и възможностите, които му са дадени Като направил първия човек, Бог му дал условия и възможности да работи като се греши, Адам изгуби условията и възможностите, които му бяха дадени. Защо се греши? Само за един плод. Чудното е, че Адам и Ева бяха заобиколени от много дървета, отрупани със сладки и вкусни плодове, за които те не бяха дигнали мутика да ги разкопаят, но въпреки това си полакомиха за един плод, който им беше забранен. Докато бяха в рая, те не знаеха какво е мъчение и труд. Всичко получаваха наготово. В рая не съществуваха мотики, лопати, белове. Житото в райската градина беше едро почти колкото кокошиеце. Не мислете, че това е фигура. Някои хора имат спомен за времето, когато житото е било едро като кокошиеце. Като слушате тия неща, струва ви се, че има някакво преувеличаване. Не, когато се говори истината, никакво преувеличение няма. Истината си служи с определени, абсолютни мерки. Обаче, когато иска да представи предмета по-ясен, тя го туря под лупа или микроскоп. След това тя го представя в естествената му големина. И обратно, когато иска да не плаши хората, тя поставя предметите далече от тях, като ги приготви да издържат, тя приближава предметите до очите им, да ги видят в естествената им големина и да се получават от тях. Истината открива нещата на човека и ги показва в този вид, в какъвто съществуват в природата. Но за да дойде до тази цел, тя си служи с различни методи. Метод на увеличаване и метод на намаляване. Истината се ръководи от крайната цел да направи човека свободен. В постигане на своята цел, тя има право да си служи с различни методи. Като се натъкват на страдания, с които не могат да се справят, хората казват Господ не вижда ли страданията ни? Защо не ни избави от тях? Коя е интимната мисъл, която кара човека да задава този въпрос? Бог вижда и знае, че страдате, но като разбира причините за страданията ви, оставя ви да научите някакъв урок от тях. Вие страдате, но не знаете какъв смисъл имат вашите страдания. Какво от това, че някой от вашите близки е заминал за онзи свят? Докато е бил на земята, вашият близък е заемал долна служба, но като е отишъл на другия свят, назначават го за губернатор на голяма област. Чрез тази висока служба той може да оправи света. При това положение има ли нещо лошо, че близкият ви е заминал за онзи свят? От онзи свят той ще работи по-добре, Отколкото ако остане на земята. И Христос казваше на учениците си: Ще отида при Отца си и ще изпратя Духа върху вас. Ако Христос не беше напуснал земята, Духът нямаше да слезе върху хората. Христос даде разпореждането си от невидимия свят да слезе Духът на земята и да научи хората какво да правят. След възкресението си Христос казва Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Властта на Христа има значение главно за Него, а за нас тя е означение до толкова, доколкото сме свързани с любовта Христова и изпълняваме волята Божия. Следователно като люби Христа, човек отправя любовта си към всички останали същества. В отношенията си към хората, той има желание да им помага, както Бог на него помага, а не да ги използва. Този човек е готов да прояви любовта си и към мравката. Ако човек не постъпва към по-малките същества от себе си, както Бог постъпва, той нарушава един от неговите закони. Щом наруши един от Божиите закони, човек изгубва своят вътрешен мир и спокойствие. На мнозина ще се види чудно защо трябва да се помага на мравката. Те казват, че хиляди мравки да изчезнат, това нищо не значи. Така е за онзи, който не разбира Божиите закони, но за онзи, който разбират и е закони, При всяко нарушаване на един от тях, той изпитва гризени на съвеста. Днес малко хора мислят за мравката. Те казват, сега хората се убиват едни други като мухи, че за мравките ще мислим. Хората се убиват именно за това, че не мислят за по-слабите същества от себе си. Като говорим за любовта, някои задават въпроса, как да се обичат и кой човек може да обича. Ще обичате така, както Бог обича. Що се отнася до въпроса, кой може да обича? Казвам, всеки, който е почувствал Божията любов, може да обича. Който не е почувствал любовта на Бога върху себе си, той не може да обича. Ще кажете, че всеки човек има въглища в огнището си. Каква е полза, че има въглища, които не горят? Свещен огън трябва да гори във всеки човек. И не само това, но този огън трябва да бъде непреривен. Какво виждаме днес между хората? Те ту се засилват и тръгват напред... Ту се спират, остават назад. Защо? Свещеният огън в тях не гори непрекъснато. Ту се засилва, ту изгасва. Сегашните хора са в положението на войници, които ту побеждават, ту ги побеждават. Когато неприятелят е слаб, те вървят гордо, вдигнати нагоре глави. Щом неприятелят се засили, те се скриват в дубките си. Какво могат да постигнат тия войници, какви предобивки носят на бойното поле? Ще кажете, че те умират за отечеството си, при това, като се бият, ставали смели и решителни. Така ли е всъщност? Аз виждам на бойното поле смели войници, които геройски се хвърлят в боя, а щом влязат в живота... Смелостта им изчезва. Каква смелост е тази, която се проявява само при известен случай? Има смисъл човек да бъде смел и да проявява геройството си, когато се застъпва за Божията държава, когато устоява срещу всичко, само да запази името Божие в чистота и святост. Ако воюва човек, Нека воюва с цел да запази чисто и свято името на Божията любов, мъдрост и истина. Като воюва за великите добродетели в света, човек знае как трябва да се сражава. Тъй, щото ние не сме против воюването, но човек трябва да знае за какво воюва и как воюва. Всеки трябва да извади меча си и да воюва. Ще кажете, че човек трябва да бъде кротък и миролюбив. Човек трябва да бъде кротък и миролюбив, когато Бог царува в света. Щом Бог не царува, всеки сам трябва да се защитава. Ще извади меча си и ще воюва. Ако не разчита на своите сили, той трябва да се свърже с Бога. Бог да му изпрати архангел Михаил да го защитава със своя меч. Като не могат да разрешат задачите на живота си, някои казват, ще преживеем живота си както и да е, няма защо много да се безпокоим. Един живот е това, няма какво да мислим. Не, това е стара философия. Това не е никакво разбиране. Щом си дошъл на земята, ще воюваш по всички правила. Щом говориш за любовта, ще я приложиш в живота си така, че всички тъмни места да се осветят и да кажеш «Любовта всичко мога да направя». Ако си болен и произнесеш името на любовта, ще станеш от леглото си и ще се почувстваш здрав. Ако си умрял, и ти пеят последното, упокой Господи, произнеси името на любовта и от гроба. Когато човек дойде до положение да напусне болницата, преди да е изписан, нека скочи от леглото си. Когато всички мислят, че не може да оздравее, нека стане от леглото. Само онзи може да разбере вътрешния смисъл на живота, който е придобил любовта а тъй днес да се вълдушавява човек, а на другия ден да изгуби вълдушавлението си, да изгуби любовта си и да каже, че всичко е било суета, това показва, че той не е разбрал живота. Любовта не се губи. Истинската любов прави човека силен, добър, умен. Ако е стар, с любовта той може да се превърне в млад момък. Ако невежият помисли за любовта, веднага придобива знания. Любовта прави чудеса. Сега ние се намираме в навечерието на една божествена година, на която началото и краят се връзват и развръзват и всякога остават в едно и също положение. Старата година никога не си заминава, а новата всякога иде, тъй, щото вие постоянно изпращате една стара година и постоянно посрещате една нова. В това именно съди красотата на живота. Старата година се готви да си отиде, а не си отива. Новата година се кани да дойде, а не иде. Това се вижда невъзможно, но то е много естествено. Трябва ли да скърбите, че старата година никога не си отива, въпреки това, че я изпращате? Трябва ли да скърбите, че новата година никога не иде, макар че постоянно я посрещате? Няма по-идеално положение в живота на човека от това, старата година да не си отива, а новата да закъснее с пристигането си. И вие очаквате да придобиете нещо ново? но то все не идва. Очаквате го една, две, три и повече години и най-после се обезсърчавате. Не се обезсърчавайте. Не бързайте да реализирате вашите желания. Колкото по-високи и благородни са желанията ви, толкова по-бавно могат да се реализират. Красиво е да очакваш нещо хубаво и да не го получиш. Ако реализирате желанията си преждевременно, вие ще се натъкнете на някакво нещастие. Не бързайте да се освободите от старите си дрехи. Не раздавайте старите си дрехи на хората. Дръжте ги за себе си. Защо? Все ще ви потребват някога? От тях ще направите дрешки за своите внучета. В природата съществува закон за економия който има приложение и в частния живот на човека. Това, което е непотребно за тебе, е потребно за някой друг. Запази го, не го хвърляй вън. Казвате, разумно ли е да даваме старите си дрехи на своите близки, доволни ли ще бъдат те? Какво представлява разумният и какво неразумният живот? Какво нещо е доволството? И какво недоволството? Представете си, че имате едно дърво, което започва да се разлиства. Листата се люлеят тихо от вятъра и се разговарят помежду си. Те са доволни от положението си, защото са на дървото. Не се грижат за нищо. Никой не ги подритва. Откъснали се един лис от дървото и паднали на земята, Вятърът го подхвърля на една и на друга страна, всички го тъпчат. Отначало той е зелен, но скоро загнива и започва да се разлага или изсъхва, зависи от условията. Този лист е недоволен от положението си. След това дървото започва да цъфти, цветовете завръзват плод, плодовете зреят и весело се гледат едни други, доволни са от положението си. Ако един от плодовете падне на земята и започне да гние, той става недоволен. Каква е разликата между зеления лист на дървото и сухия паднал на земята? Сухия лист изгубва света си, т.е. своя живот. Той не може да даде нищо от себе си и минава за голям скаперник. Той се оплаква от сиромашията, без да подозира, че сиромашията се дължи на отделенето му от дървото на живота. Лошото не е в сиромашията, но в това, че сиромахът изгубва основната идея за живота си. Докато живее от ден за ден и мисли само за храната си, човек е в положението на паднал лист. Всеки паднал лист трябва да се възприеме отново от дървото и да придобие своята зеленина и сочност. Условия за растение и развитие Кой може да расте и да се развива? Само онзи, който има живот в себе си. Той е доволен от него. Падналите листа, които гният и съхнат, нямат живот от себе си, но създават условия за образуване на почвата. Сега, като дойдем до човека, казваме: Само онзи човек има условия да се развива, който се повдига от своите мисли, чувства и постъпки. Ако мислите, чувствата и постъпките не повдигат човека, той е подобен на изсъхнал лист, вечно недоволен от положението си. За да не изпадате в това състояние, Пазете се от противоречията на живота. Какво произвеждат противоречията в човека? Те изсушават източниците на любовта, на мъдростта и на истината, и човек се превръща в сух лист без никакъв живот, без никакво растение. Има някаква надежда и за сухите листа, но за това се изисква дълго време. Трябва да минават през раждания и прераждания, през въплатявания, докато един ден отново се върнат на дървото на живота като листа, клончета и плодове и започнат нов живот от там, дето са спрели. Като ме слушате, вие си казвате, дано дойде Царството Божие на земята. Вие очаквате, Идването на Царството Божие на земята, но нямате ясна представа за Него. Колкото и да го очаквате, каквото и да правите, Царството Божие не може да дойде в тези времена на земята. Защо? Умовете и сърцата на хората не са подготвени. За да дойде Царството Божие на земята, хората трябва да имат просветени умове и възвишени сърца. Какво можете да очаквате днес от хората, когато всеки иска да стане господар? Слугата иска да стане господар, а господарят не иска да слезе от положението си. Бъдещите граждани, т.е. гражданите на Царството Божие, трябва да бъдат слуги, служители на Бога. Редът и порядъкът в това царство е точно обратен на този, който владее в сегашните царства. Когато Царството Божие се възстанови на земята, всички противоречия ще изчезнат много естествено. Тогава всички хора ще бъдат слуги. Всеки ще търси случай да помогне на някого. Като срещне някой бедна вдовица, той ще отиде с нея в дома и да услужи с каквото може. Ако е учен, ще занимава децата и безплатно. Като свърши работата си с тях, ще отиде в друг дом да помага. Ако е свещеник няма да го търсите в църква, но той сам ще ходи по домовете между страдащите да ги отешава, Той ще им проповядва Словото Божие. Като свърши работата си, в една къща ще отиде в друга. Бъдещата църква ще бъде служение, а не учреждение, както сега. Когато дойде Царството Божие на земята, всеки ще съзнава задълженията си и ще ги изпълнява. Като греши, той сам ще по погрешката си и ще я изправи. Той ще съзнава не само погрешките на настоящето, но и миналите и ще знае къде произлизат. Един съзнателен баща имал син в училище, от когото учителите се оплаквали много. Те наказвали често ученика, но като видели, че и наказанията не помагат, викнали баща му да се оплачат от цена му. След това той им казал Господа учители, моят син носи лоши наследствени черти от мен и от майка си. Ние сме виновни за това. Колкото и да го наказвате, Мъжно ще се изправи. Ето защо, колкото пъти през седмицата синът ми се провини в нещо, отбелязвайте го в някое тевтерче. В края на всяка седмица аз ще дохождам да получа наказанието вместо него. Първо трябва да се възпитам аз, а после синът ми. Ако аз бях добър и без грешки и синът ми щеше да прилича на мене, Днес, както и да го наказвате, той може да се дресира, но няма да се възпита. Съвременните хора се намират повече под влиянието на чужди заповеди и команди. Мъжът заповядва на жената какво да прави, къде да ходи, как да живее. Жената също заповядва на мъжа какво да прави. С заповеди не се живее. Колкото повече заповядват на човека, толкова по-малка е готовността му да изпълнява тия заповеди. Ако един човек само му заповядва, както и да е, но какво ще прави, ако много души му заповядват? Един ще му заповяда да го посети в дома му, друг ще му заповяда да му услужи нещо. Ако човекът на когото заповядват е разумен и да иска да изпълни тия заповеди, няма да може. Защо? Защото преди всичко той трябва да изпълни волята Божия. Ако изпълни волята Божия, той минава за Господар, а не за Слуга. Днес ще му заповядват, но утре и той ще заповядва. Като изпълнява волята Божия, човек ще дойде до Царството Божие и ще види, че всичко, което Бог е създал, е красиво и добро. Да мисли и да живее човек по този начин, това значи да е влязъл вече в божествения свят. Кой човек е в божествения свят и кой не е, ще го познаете по делата му. Той живее в абсолютна свобода. Никого не иска да насили, да направи нещо. Каже ли, че хората трябва да мислят като него, той е на крив път. Как можете да наложите мисълта си на някого? Как можете да замаглите мисълта на човек с чужда мисъл? Природата не позволява никакво заместване, нито даване на неща под найем. Човек не може да даде на заем нито главата си, нито сърцето си, нито дробовете си, нито стомаха си. Това са неща, дадени на човека с цел да се ползва той сам от тях. Да се ползвате от мислите, чувствата и постъпките на човека е позволено, но да го обсебите да служи само на вас, това не се позволява. Видите ли, че един човек е готов да се жертва за Бога, да прави услуги на хората, да им помага, поощрете го, не му казвайте, че не прави добре, не го спъвайте в живота му. Наложиш ли се на човек, ти ще носиш отговорност за неговите погрешки. Станеш ще поръчител за някого, ще плащаш на общо основание. И Христос стана поръчител на първия човек. Той пожела да направи Бог човека по образ и подобие свое, заради което и на времето се е плащал, но и до сега още плаща. На същото основание ще дойде ден, когато всички хора ще плащат за своето поръчителство. Лесно е днес да кажете, че сте християни, но вие трябва да изпълните Христовия закон, иначе поръчителството на Христа за вас ще остане безпредметно. Сам Христос е казал, който не изпълни Божиите закони, не се отрече от себе си и не тръгне след мене, не е мой ученик. Днес вече няма да търсят Христа, отговорен за вашите дела, но ще търсят самите вас. Вие казвате, че сте християни. Щом сте християни, трябва да изпълнявате учението му. Не го ли изпълнявате? Вие сами се осъждате. Аз съм първият прокурор, който ще заведе дело против всеки, който минава за християнин, а не изпълнява учението му. Ще кажете, че не можете да го изпълните, че не е приложимо. Други пък казват, че не са привърженици на новото. Щом не са привърженици на новото, т.е. на Христовото учение, защо не изпълнят учението на Моисей? Тъй, защото сега ще се заведат две дела. Едното дело ще бъде против фонези, които не изпълняват учението на Христа. Второто дело ще бъде против фонези, които не изпълняват учението на Моисей. Едно трябва да знаете, или Христовото учение ще изпълните, или Моисеевото. Ако не изпълните нито едното, нито другото, вие ще изпълните учението на света. Друг път не съществува. Каквото и да прави, човек не може да се освободи от задълженията си. Страшно е обаче, когато се връща назад. Колкото по-назад се връща, толкова по-лошо за него. Най-лекият закон за изпълнение е Христовият. Като ученици, за вас е важно да знаете какво можете да приложите. Не е въпрос да заемете положението на светия, но да застанете в положението на способен ученик да учите с разбиране и с любов. Способният ученик се стреми да разбира, а не да учи на Исус. Има смисъл ученика да учи на Исус, но само такива предмети които изискват памет, а не разбиране. Дойдете ли до математика и геометрия, там е нужно разбиране. Ако изучавате музика, там не се изисква философия и разсъждение. Там са нужни упражнения. Ще свирите по 4-5 часа на ден, докато научите урока си добре. Когато изучавате Божията любов, там е нужно приложение, а не говорене. Ще вземете цигулката и е лъка си и ще изсвирите едно от парчетата на любовта. Много са парчетата на любовта, но вие ще извилите едно от тях по всички правила на изкуството. Ще кажете, че правите усилия, но нищо не излиза. Защо нищо не излиза от вашата работа, защото повечето работят с желание да се харесат на другите. Човек трябва да работи с любов, с желание да задоволи първо себе си, а после другите. Щом задоволи себе си, той ще задоволи и другите. В каквато посока и да се проявите, като говорител, музикант, учен, първо гледайте доволни ли сте вие от себе си. Ако сте доволни от себе си, и другите ще бъдат доволни от вас. Днес е последният ден от старата година. Аз ви хванах здраво в ръцете си, както майката е хванала детето си, което без нейно позволение редовно е бъркало в гърнето със сладко и е яло. За да хване крадеца, един ден майката преместила гърнето със сладко другаде някъде, а на негово място турила друго гърне – също като първото и го напълнила с живи раци. По стар обичай детето отишло към гърнето и посегнало да си извади малко сладко. В този момент обаче то надало силен вик. Майката си притекла на вика и видяло детето си оплашено, понеже раците захапали ръката му. По този начин тя открила крадеца на сладкото. Днес и аз ви олових пред гърнето с изплашене от раците лица. Раците представляват старите връзки, от които още не сте се освободили. Откажете се от своите стари възгледи и вместо тях турете нови. Откажете се от възгледите на своите деди и прадеди, от възгледите на своите баби и прабаби, и турете на тяхно място нещо ново. Свържете се с вечния извор на живота, дето енергията постоянно приижда. Вие трябва да се обновите, да влезете в новия живот. Като се свържете с извора на вечния живот, в дума на всеки ще потече жива благодатна вода. Който има такава вода от дома си, той трябва да си направи бяла, мраморна чешма, през която водата да тече и да отолява жаждата на всички страдащи пътници. Който пие от тази вода, той е свободен от противоречията на живота. Ще кажете, че без противоречия не може. Вярно е, че без противоречия не може, но от човека зависи как ще се справи с тях. И Христос е имал противоречия, но е разбирал техния смисъл и лесно ги е понасел. Какво по-голямо противоречие може да съществува за Него от това, че като Син Божий дошъл на земята да проповядва Словото Божие, вместо да го приемат, хората го распнаха? Христос носеше свобода на хората, а не насилие. Нито пък Бог може да си служи с насилие. Човек трябва доброволно да приема нещата, а не чрез насилие. Дойде ли до Божественото в живота, той трябва доброволно да го приема и доброволно да му се подчинява. Божественото е извор на живота. Като приеме благата на Божественото в себе си, човек трябва да е готов да ги придаде и на другите. В това отношение той трябва да бъде проводник на благата в живота. От друга страна, човек трябва да бъде запалка, дето мине, да пали. Какво ще пали? Свещеният огън. Всеки човек носи в себе си условия за свещения огън, но сам не може да го запали. Трябва да дойде някой човек отвън да бутне запалката му. Щом бутне запалката, свещеният огън пламва и започва да гори. Може ли без позволение да палите свещения огън на човека? Можете. Единственото нещо, което човек може да направи без позволение, е да запали свещеният огън на своя ближен. Виждате, че той се е загледал някъде. Не питайте, можете ли да запалите огъня му или не. Дръснете клешка кибрит и нищо повече. Като види, че огънят му гори, нека се чуди кой го е запалил. Той ще се върне от дома си с запален огън. Ще се сърдите ли, ако приятелят ви запали печката във ваше отсъствие? Той знае, че ви няма в стаята. Вижда, че е студено и без позволение влиза вътре и пали огъня ви. Не само, че няма да се сърдите, но ще благодарите за голямата услуга, която ви е направил. Друг е въпросът, ако приятелят ви влезе лятно време в стаята ви и запали огъня. Ето защо, искате ли да направите услуга на приятеля си, запалете му огъня зимно време, когато е студено, а не лятно време. Човек трябва да знае кога да прави нещата. Всяко нещо трябва да бъде направено на своето време и място. В това седи философията на живота. Желая ви да бъдете запалени свещи. При това всеки трябва да бъде готов да предаде светлината от своята свещ на ближния си. Когато светлината се предава от човек на човек, тя се усилва. Казано е в писанието, че който предава Божиите блага от един човек на друг, той се свързва с душите им и остава с тях. През тази година всички трябва да използвате условията. Условията са вашите уреди, с които трябва да разкопаете, разорете и посеете. Нивата на човека пък е неговото сърце. Твърда, камена е почвата на сърцето, затова тя трябва да се разкопае, да се разоре и посее с най-добри семена. Това значи, при каквито условия и да се намира човек, той трябва да ги използва. Различните чувства и желания на човека са семената, с които той ще насади своята нива. От неговите чувства и желания зависи какви плодове ще се родят. Умът на човека разполага с възможности за реализиране на желанията му. Ако умът не е трезв, човек не може да използва условията на сърцето. Глупавият човек не може да се ползва от условията на сърцето. Той не разбира любовта и не може да я приложи. Разумният обаче се ползва от условията на сърцето си и вижда тяхната красота и смисъл. За това е казано, че човек се нуждае от света лум. Като ученици, вие трябва да се запознаете с условията на сърцето си, и с възможностите на своя ум. Натъкнете ли се на кисели и горчиви чувства в сърцето си, намерете техния происход и ги поставете вън от себе си, като чужди вещества. Натъкнете ли се на съмнение и противоречие в ума си, изхвърлете ги навън. За това първо трябва да намерите техния происход, да ги изхвърляте навън, това значи да ги впрегнете на работа. Те представляват особен род енергия, която непременно трябва да се приложи някъде. Когато един човек се гневи, с него заедно се гневят хиляди и милиони хора в света. За да се освободите от гнева, намерете този, който го е предизвикал. Щом го хванете, вие Лесно ще се освободите от излишната енергия на гнева. Не можете ли да хванете първоисточника на гнева? Вие ще изгубите много време, докато се справите с гнева в себе си. Много майки се оплакват от децата си, че се гневят и не знаят как да се справят с тях. Казвам, торете едно огледало пред разгневеното дете да се огледа. Като се види в огледалото, детето веднага ще се засмее. То ще намери контраста между едно спокойно, тихо, красиво лице и разплаканото сърдито лице на разгневения човек. Гневът прави човека грозен, скъперенчеството също. Изобщо всички отрицателни състояния правят човека грозен. Ако можете в момента, когато преживяват тия състояния, да му дадете огледало да се огледа, той ще се освободи от своите слабости и отрицателни чувства. Съвременните хора се нуждаят от нова философия на живота, от положителна наука, от истинска религия. През каквато и наука, философия или религия да са минали, те са били необходими за тях като школа за възпитание и развитие. Днес обаче и вие се нуждаете от нова религия, от нова наука и философия. Ако мислите, че сте останали назад от времето си, вземете един бърз трен, за да придобиете изгубеното. Да бързате, това не значи, че трябва да прилагате методите на днешните църкви. Всички църкви искат да печелят членове, да обърнат света към Бога. Сбързане работа не става. Това е механически процес. Те препоръчват на хората вярата като метод за спасение. Така не се спасява човек. Спасението подразбира вътрешен процес. Човек не се изменя лесно. Не можете да направите човека вярващ, ако вярата не е вложена в него. Ако външно приеме известни идеи и вярвания, човек по-скоро може да ги използва за зло, отколкото за добро. Каквито знания придобива, човек трябва да се ползва от тях. Истинско знание е онова, което почива на опити. Бог постави Адам и Ева в рая именно за това, да правят опити, да се ползват от растенията, да изучават елементите, от които светът е създаден. Всички дървета и растения в Райската градина бяха носители на живот, с изключение на дървото за познаване на доброто и на злото. Всяко докосване до това дърво внася смущение в човешкото сърце. Вкус или човек от него, той се натъква на смъртта. И тъй. Запомнете основната мисъл от лекцията. Условията са за сърцето, а възможностите за ума. Молете се да ви се дадат условия да посадите в почвата на своето сърце всички благоприятни и възвишени чувства. След това обърнете се към ума си, за да реализирате чувствата и желанията на сърцето. Вие се нуждаете от вяра в божественото, тя ще ви направи силни за физическите условия на живота. Щом сте силни на физическия свят, вие ще бъдете силни и в духовния. Дето отидете, вие ще бъдете запалена свещ, от която хората ще се ползват. Какво по-голямо благо от това да носите светлина на окръжаващите? Добрите дела правят човека красив. Те изразяват неговия вътрешен живот. Мнозина се смущават от своя личен живот. Намират, че са направили много погрешки, че са окалени. Няма защо да се смущават. Кал има навсякъде. И в личния, и в семейния, и в религиозния, и в обществения живот на хората. Тази кал не е създадена днес. Тя съществува от памти века. Който се чувства окалян, нищо не му остава, освен да отиде при някой чист планински извор и да се измие няколко пъти. Чистите извори ще намерите в новия живот, който изтича от Бога. Идете при Бога и го помолете да ви измие. Единственото нещо, което може да преострой и обнови човешкия живот, това е Божията любов. При каквито и мъщнотии да се намира човек, само Божията любов е в състояние да ги премахне. Ако господарят ви е лош, груб човек, свържете се с любовта и ще видите, че сърцето на Господаря ви ще се смекчи. Щом сърцето на Господаря ви се смекчи, това показва, че отношенията ви към Бога са правилни. Сегашните религиозни искат да обърнат хората към Бога. Всеки вярващ тегли към своето верою. Трябва да знаете, че всички хора не могат да бъдат на един ум. При каквито и положение да се намирате, най-много 50% от хората ще поддържат вашето верою, 25% ще бъдат неопределени, а останалите 25% ще бъдат против вас. Понеже всички сте вече пред новата година, стремете се да използвате само тези условия, които носят нещо благоприятно за вас. Не мислете, че всички условия ще бъдат благоприятни. Ако мислите така, вие ще бъдете като младата мома, която вярва, че възлюбеният ти ще я направи щастлива. Последствие тя вижда, че се е лъгала. Ако ученикът мисли, че учителят му ще го направи щастлив, той живее в заблуждение. Учителят дава на ученика само условия, а възможностите са в самия него. Ако ученикът учи добре, Учителят може да го направи щастлив. Ако не учи, никакво щастие не го очаква. И Духът Божий работи във всички хора, без изключение, но всеки ще се ползва от него според степента на своето развитие. Отворете ума и сърцето си за Духа и не се страхувайте. Мнозина се безпокоят какво ще стане със старите идеи, ако приемат новите? Те не трябва да се страхуват, защото в човека има място и за старите идеи, и за новите. Нова вода е онази, която току-що изтича от извора. Всяка вода, която е изтекла вече от извора и продължава да тече в низините, е стара, но и за нея има място. Колко стари идеи има във вашия живот, това не трябва да ви смущава. Торете новия живот на една страна, стария на друга и не се безпокойте. Важно е да не смесвате двата живота в себе си. Нека всеки живот си тече по свой път. Това е вреда на нещата. Служете на Бога и не мислете за стария живот. Новите идеи сами ще се справят. Като намерят място в ума и в сърцето ви, те постепенно ще избутат старите. Ще дойде ден, когато вие ще се видите цяло обновен. Щом сте свързани с Бога, всичките ви работи ще вървят добре. Когато човек дава път на Божественото начало в себе си, животът му се осмисля, и работите му се нареждат добре. Като се видят в невъзможност да реализират своите желания, някои се отешават с бъдещето. Те казват, ако сега не успеем да постигнем своите идеали, ще ги постигнем в бъдеще. За едни хора има бъдеще, а за други няма. Ако вие отлагате настоящите работи за бъдеще, много време ще чакате, докато дойде това бъдеще. пролета и лятото идат само един път през годината и продължават три месеца. И благоприятните условия идат само един път през годината. Бог говори на човека само три пъти през годината. В първия месец на годината Бог ти казва да не правиш това или онова, но ти не слушаш. На втория месец пак ти казва същото, но ти не слушаш. На третия месец пак ти казва същото. Не го ли послушаш? Бог престава да говори, цели 9 месеца мълчи. След това се изреждат страдания и нещастие в живота ти. Ако периодът, през който Бог говори на човека е 12 години, тогава той говори през първите 3 години, а през останалите 9 години мълчи. Ако периодът е от 120 години, на всеки 10 години Бог ще ти проговори по един път. Като ти проговори 3 пъти и не го послушаш, останалите 90 години нищо не говори. Дългите периоди не се отнасят за вас. За вас са означени късите периоди. Благодарете, че вие работите с една година от 12 месеца. Първите три месеца от годината са божествени, а останалите човешки. Кои са тия месеци, вие сами ще ги намерите. Те не вървят последователно. Затова трябва да бъдете внимателни, да се вслушвате в божествения глас, който ще ви каже Стани! Чуете ли този глас и на смъртно ли глода сте, ще оживеете и болен да сте, ще оздравеете. Когато Бог слиза на земята, тогава се уреждат работите на хората. Когато ученият, добрият, способният човек дойде на земята, тогава се уреждат работите на всички. Когато разберете, че Бог слиза на земята, вие трябва да бъдете абсолютно свободни, да го приемете без никакво съмнение, с чисти сърца и светли умове. Най-малкото съмнение по отношение на Него ще стане причина Той да ви напусне. Сега ние говорим за онези от вас, които са напъпили и се готвят да цъфнат. Когато за пръв път чуя гласа на Бога, човек напъпва. Вторият път се разцъфтява и завързва плод, а третият път озрява. Човек разбира смисъла на живота само когато мине през процесите напъпване, разцъфтяване, завързване и озряване. Тези процеси стават в Божествения свят, а не на Земята. Докато е на Земята, Човек живее в колиба или в царски палат, но като влезе в божествения свят, той живее в пълна свобода. Там никакви ограничения не съществуват. Например, когато беше в затвора, апостол Петър се намираше в големи ограничения. Краката му бяха в окови. Той ни вярваше, че ще излезе от затвора. Обаче една вечер дойде при него ангел Господен и му каза – «Стани!» Петър отговори. Не мога, Господи, окован съм. Ангелът се приближи към него, бутна го и оковите паднаха от краката му. Петър стана, облече се и излезе вън, от никого незабелязан. В Божествения свят нещата стават лесно, там и невъзможните неща са възможни. Като ученици, вие трябва да имате вътрешна връзка с Бога, да се съобщавате с същества от възвишения свят. Днес правят опити да се свържат Америка с най-отдалечените краища на света. Ако това е възможно за Земята, още по-възможно е и за духовния свят, дето съобщенията са по-съвършени. Няма да се мине много време и това съобщение ще стане възможно. Достатъчно е да се завърти един ключ, за да се свържат небето с земята и цялата земя да се изпълни съзнание за Господа. Сърцата и умовете на хората, че се отворят и те ще бъдат готови за Царството Божие. Днес обаче те още не са готови да станат жители на Царството Божие. Всички хора трябва да бъдат носители, на Божественото, което иде в живота. Няма защо да мислят, че чрез смърта ще влязат в Царството Божие. Докато е на земята още, човек може да влезе в Царството Божие, да придобие вечния живот. Напуснали земята, човек отива там, за където си е приготвил. Грешникът отива в ада, а праведният в рая. Близките на заминалия плачат за него, искат да го върнат на земята. Оставете грешника да си живее в ада, да ни прави пакости на земята. Оставете и праведния в рая, оттам да ви помага. Следователно, когато грешникът остане фада, а праведният в рая, вие ще бъдете свободни. Само проявената Божия любов, само проявената Божия мъдрост, само проявената Божия истина носят пълния живот. 19-та лекция от 10 година на общо култен клас, държана на 31 декември 1930 година, София изгрев